Bé, doncs, comencem la presentació de, de les 6 de la tarda, un peltar, però, però ja som aquí. <coughs> <I> do... <coughs> Ara presentarem el llibre, com, com deia abans, eh, en defensa d'Afrodita, contra la cultura de la monogàmia, i tenim avui amb nosaltres Napai, que és eh, una de les autores de, dels textos que recull aquest, eh, aquest llibre, de fet, de, de bastants de, dels textos, vull dir, que crec que ens en podrà parlar superbé i que és un llibre qualitat uh, tira de paper uh, una de les editorials sí que està impulsant no, molt de material així crític i canyero en, en català i que com dèieu, com avançava, és d'autoria col·lectiva llavors uh, hi ha pues, arrel d'unes 10 o 12 contribucions de, no, de diferents persones que, no, que fan una reflexió diguésim sobre... No, sobre el, Eh, com diu el subtítol no? la, la cultura de la monogàmia en la que vivim immerses no? en, eh, en la ciutat occidental en particular i, i bàsicament eh, consta de potser dos parts, una més d'analítica i l'altra més de, també d'evidències de, eh, no? on els autors expressen no? tant, de, tant el reptes, les problemàtiques no? les, eh, les les tensions també, no? que no és cap eh, Uh, cap cosa fàcil, no? Aquesta, aquest desafiament, no? diguéssim, a la monogàmia que jo, sense enredar-me massa, només volia dir dos, uh, dos cosetes abans de passar uh, la paraula a la Pai que, és, que és ressaltar que dintre de les lluites, no? diguéssim, contra, contra el patriarcat, que si ens fixem a qualsevol llibreria, a qualsevol distrit que tracti el tema de feminismes, no? doncs la, la crítica al masclisme, la crítica a la homofòbia són dels, dels grans pilars que podem trobar no? uh, sempre representats i d'alguna manera transversalment en el llibre el que es charges de que la monogàmia no, d manera és una, no, és un dels pilars, no, que se sosté en el llibre, no, que, eh, que també aguante, no, aquest patriarcat i que en general està invisibilitzada, o fins i tot eh, no només a nivell social, sinó dins de, no, grups militants, eh, de, no, del sector anticapitalistes, eh, de l'anarquisme, etc. D'alguna manera, no, qüestions com la possessió, com la gelosia, no, com l'exclusivitat, que significa la monogàmia, no, doncs estan molt lligades no, a, a qüestions no, de, de capitalisme, de competitivitat, no, de, de trencar comunitats i de generar doncs, aquesta, aquesta construcció social que és el nucli de, no, de la família no, la família nuclear, que ha sigut un dels, no, dels, dels sostens econòmics i socials de, de les societats eh, capitalistes i, de, i, de, i dels estats, diguéssim, contemporanis. Llavors, sense dir, res més el contingut, només eh, comentar, li comentava així abans al, al començar que, eh, doncs ara fa no, un mig any així al febrer, eh, es va fer un, un festival, podem dir, de fosforno rural, que moltes de vosaltres potser hi vau assistir, hi ha moltes cares aquí que, que ens van veure allà, Uh, i en una de les activitats va girar en torn no? també d'aquesta crítica a la monogàmia en particular, no? impulsades per la lectura uh, que van fer unes quantes persones de, del, del llibre no? o sigui que, no sé, crec que unes quantes o unes altres ens fa especialment ganes que, que avui tinc a Mara palla aquí per xerrar-ho I, i res, sense més uh, abans de passar-te la, la paraula només un minutet perquè ens bueno, va passar amb altres històries la, la, la fira, només m'han demanat unes companyes que facin un breu anunci <coughs> Eh, degut a que, no, afortunadament, ha hagut molta gent que ha respost amb ganes de participar a, a la fira, en ponències, en presentacions de llibres, etc. Eh, doncs el, eh, una de les activitats que no ha caigut al final al calendari de la fira, i us informo en un minut, és una xerrada que haurà el dimarts, o sigui, ja, no, quan hagi acabat la fira, el dimarts, eh, dia 14 a les 7, amb el títol eh, Tortura a les presons i negoci penitenciari, que serà una cerrada càrrec d'un d'un membre de la revista anticarcelaria Punto de Fuga que está per aquí a nosaltres, no sé si nos de cara a la Seràvia en Buter allí a, a, que avui el tindrem a, no, en, a, la, a la música després y també hi haurà un recital musical obert a càrrec de totes les que volguin portar música y i poesia. Això serà a Camp Tiró, que es la granja de creacions que no sé si totes conecueu, està a la carretera de Benissalem a Inca i els que vulgueu és molt fàcil recordar-se de la web que és cantiró.gratis i allà ja com hi com eh, arribar-hi per qui li participar en aquesta xerrada eh, que com deia es veu tortura a les presons i negoci penitenciari després d'aquest parèntesis ja comencem amb la, amb la xerrada Hola, doncs res, us presentaré el llibre aquest que ve a ser una compilació de textos supervariats sobre... El que pur en comú seria quan qüestionen la cultura de la monogàmia o quan deixen l'alternativa. I la, la és una mica la gràcia, no? Perquè hi ha doncs, molts registres diferents, des de, de textos superinformats i personals a més polítics o teòrics, acadèmics i molts punts de vista dispersos, no? Que, que és un tema doncs, molt temps i molt, que es pot veure des de molts punts de vista. Com deia també té dues parts. La primera seria més teòrica, més analitzar què és la cultura de la monogàmia, com funciona, com ens afecta a les nostres vides, a nivell personal, a nivell més bonic. I la segona part seria la més pràctica o propositiva, on es plantegen doncs, experiències pròpies d'intentar viure fora de la monogàmia i de totes les problemàtiques que s'han trobat i bueno, o seria sigui aquesta part com més experimental, no? Perquè sí que ens diu molt, no?, que la teoria és fàcil d'entendre o pot estar-hi molta gent d'acord, però després al de portar-ho la pràctica i ens trobem que, que és molt complicat realment. I en aquest sentit també hi ha un manual d'un consell de com intentar canviar la nostra relació i més a lo pràctic, no? Està um... Una mica la gràcia, crec jo, del llibre és això que que han que abordar el tema des de vinculándolo a lo econòmic i a lo polític. És un tema que ha tractat moltíssim a tots els àmbits de la sociutura. És de qualsevol qual que és una disciplina que però sempre molt també des de l'autoajuda o des de com fer que les teves relacions de parella. Sí, mai o ha estat molt aquesta bona és trobar això que es qüestionin a nivell polític o a nivell econòmic ja, la cultura de la monogamia i crec que és una de les coses interessants del llibre el que m'interessa és ara bueno, exposaré una mica bàsicament idees principals del llibre de cara a, després obrir el debat que crec que és el que és més interessant que puguem fer aquí i en aquest sentit, almenys els meus textos que s'ha el llibre són versions de versions de versions. O sigui, estan, són textos que van evolucionant, ara ha sortit una, una segona versió del llibre i, i és perquè vaig a, hi vaig posant, i vaig, vaig modificar els textos amb les aportacions de, de tota la gent com la gent que estava aquí. I crec que és la gràcia, no?, perquè encara és un tema molt vers i que ens falta molt treballar-lo i, i pensar i analitzar com funciona de cara a poder anar al debat també i de poder entendre mínimment el llibre sempre haig de fer com uns, aclariment, uns aclariments molt bàsics perquè és que si no perquè el, o sigui, quan parlem de monogàmia és com que es considera la seva pròpia idea de què és la monogàmia no, encara, dir, no és un tema que s'hagi polititzat molt llavors encara hi ha com idees molt diferents al respecte. i així d'entrada de del que tracta el llibre és de la cultura de la monogàmia però com és un tema tan poc polititzat, doncs sempre es concep com a sinònim de monogàmia. I llavors el que intento, la primera idea bàsica, és intentar trencar amb, amb aquests sinònims, no? Que... I sempre faig el símil a posar amb altres lluites antipatriarcades, com és quan qüestionem el masclisme, estem en contra, no és que estiguem en contra dels homes, estem contra el masclisme, o de la mateixa manera, no estem contra els heterosexuals sinó contra l'homofòbia doncs de la mateixa manera hauríem d'entendre que no estem contra la gent monògama ni les parelles monògames, que al final ho som totes, més o menys perquè ens hem educat en la monogàmia i no estem en contra això, sinó que estem en contra de la cultura de la monogàmia que és aquesta cultura que ens, que no ens, que no ens ofereix per alternativa a la monogàmia no? que, que ens imposa la monogàmia com a l'únic model acceptat i reconegut socialment el segon aclariment seria trencar amb, el, també amb una idea molt binarista que és doncs, en general tendim al binarisme no? per simplificar la realitat i, i entendre-ho més fàcilment doncs blanc i negre, home o dona, hetero home i això també passa amb, amb monogàmia i poligàmia llavors també és molt fàcil caure en ah, estàs contra la monogàmia, això vol dir que estàs a favor de la poligàmia i en realitat no? o sigui, Hi ha 50.000 models diferents de relacionar-se cada cultura, en cada context històric i en cada moment ha tingut el seu propi model. L'únic que si Occident ha acabat, doncs, un pare concari tot el món i s'ha el... imposat la monogàmia, però cada cultura té models molt diferents. I, en aquest sentit, doncs, monogàmia i poligàmia són dos models entre molts, entre molts altres. I llavors, frencadament amb la idea que monogàmia és com una relació de parella i poligàmia vol dir relació entre més gent. Sinó que, ho entenc, no, en, no, no estem qüestionant la parella o tenir una relació entre dues persones. Crec que el més específic o característic de, de la monogàmia, de la cultura de la monogàmia, seria, hauríem de parlar d'explosivitat, de possessivitat, dependència, violència en els trencaments, eh, gelosia... Això crec que és el que ho defineix, realment. I, en tot cas, quan plantegem alternatives de la monogàmia no, no parlem de poligàmia, que en el fons poligàmia és algo molt similar a monogàmia. En països on hi polígams, en veritat, la majoria de la població és monògama, excepte uns pocs homes rics que es poden permetre el luxe de, de tenir diverses. De... I dir, és molt similar sinó que quan parlem d'alternatives parlem, no sé, en el llibre es parla de poliamor, relacions obertes, amor lliure. Jo em decanto més per parlar de relacions obertes, però bueno, ja ho parlarem. Um, és important això trencar amb la idea de, de... Bueno, que tenim la concepció sempre monògama no? i quan parles de relacions obertes o poliamor... La gent, no sé, costa molt d'entendre, no? Perquè ens imaginem el mateix model de tenir una parella però multiplicat per dos o per tres. Diu, clar, si tenir una parella ja és un percal que flipes, que et xucla la mitja vida, clar, tenir dues parelles és, que és impossible. O sigui, per veure com tenim la mentalitat super supermonogamitzada. I en tot cas, quan parlem de relacions obertes, doncs, és entendre que... Bueno, que la relació és un món bon i, i que el mateix nivell aquest de tenir una relació que et xucli mitja vida no és del tot saludable. Passaré una mica a parlar d'això, d'idees bàsiques de com ens afecta la cultura de la monogàmia, tant a nivell personal i després més com a condicionada col·lectivament i políticament. A nivell personal doncs, hem de parlar d'això, com ens afecta emocionalment, sobretot, i i veure totes les problemàtiques emocionals que, que produeix. I entenc que, que promou tota una sèrie de, de sentiments negatius, el primer i potser més famós seria la gelosia, que s'hauria de construir, que també intento fer-ho en el llibre, entenent que quan parlem de gelosia són, és tota una sèrie d'emocions, no és una sola sinó que darrere de la gelosia hi ha inseguretats, hi ha pot -hi odi, ràbia, amb, Bueno. i entenc que la cultura de monogàmia ho promou en el sentit que, que podem estar dins del paradigma monògam podem estar en una sola persona al mateix temps. Llavors qualsevol altra persona és un intrus en la relació de parella i això promou la, la, mon... la gelosia no entenem que, que podem estar amb dues persones al mateix temps llavors sempre qualsevol persona que s'interfereixi a la relació serà una amenaça i, i ens generarà esdelegia. El segon sentiment seria això, que també és esdelegia les inseguretats i les pors que venen també molt fomentades pel fet que, que en, a, en una cultura monògama basem el nostre projecte de vida en base a la parella. O sigui, a nivell econòmic depenem totalment de la parella i amb qui compartim tot. Llavors, clar, si perdem la parella és que perdem tot. Se'n va tota la nostra vida a la merda. Llavors és lògic que generi un gran sentiment d'inseguretat perdre aquesta relació. Uh, després, seria de frustració baixa autoestima, no? I la cultura de la monogàmia es basa en, en un, gran mite, un gran mite de l'amor romàntic que és que una sola persona ens pot satisfer a nivell afectiu i sexual per tota la vida. Clar, és difícil cobrir aquesta expectativa, és possible, no ho nego, ja. Paca, però crec que és poc probable no? trobar aquesta persona perfecta i en general ningú és perfecte per una altra persona, no? No hi ha ningú que ens pugui satisfer i saciar completament per tota la vida. I menys crec que encara en el, en el, a nivell sexual no? doncs la sexualitat fluctua i el desig sexual també i aquella persona que ens pot generar un desig sexual molt gran en un principi és difícil no mantenir que hi ha superatracció d'una doncs, forma perpètua per tota la vida però una mica aquest ideal és, és implícit en, en l'amor romàntic, en, en aquest ideal de la monogàmia llavors clar, com que és molt difícil que es compleixi que tard d'hora aquest desig sexual s'apaga o es trenca la relació ni els coses que poden passar doncs és lògic que sentim doncs, baixa autoestima o, o frustració, no? Aquestes expectatives que no es cobreix, compleixen perquè d'alguna manera mai podrem ser prou bons per a la nostra parella mai podrem cobrir totes les seves necessitats i això ens genera com una baixa autoestima Després també hi hauria el sentiment de, de traïció, no? i és que la realitat i les estadístiques també ho demostren que l'adulteri és la cosa més extensa del, del món, no? que sempre ha existit, i d'una forma més encoberta o menys, i també sempre tard o d'hora, molts d'aquests enganys que suposa l'adulteri s'han doncs, acabat de descobrir i és el que produeix també, aquest sentiment de traïció tan gran, no? quan descobreixes que la teva parella tan enganyat, i encara aquest sentiment s' greusa molt més si, si és a nivell públic aquesta, aquest, si, si tothom s'ha enterat de la teva, del teu engany abans que tu. Lvors és com un sentiment d'humiliació pública nostre. Tota aquesta sèrie de sentiments diguésim que es pod es poden retroalimentat, tant si van junts com malt i, i poden desembocar en violència. I que també quan parlem de cultura de la monogàmia és superimportant parlar de violència, de tota la violència que genera i que molts casos en general no, no se'n parla com a algú. Que sí, sí. O, sigui, quan, o sigui, en el cas més extrem que és en els feminicidis, doncs sí que es parla de, de masclisme, que és una real fonamental d'aquesta violència, però en canvi no es parla de, de cultura de la monogàmia, sinó que es parla això, de la gelosia, de la possessivitat, dels agressors, però com si fos un problema d'aquella agressor com un problema aïllat, no? i no, no, és que vivim en una cultura de la monogàmia on el, on el normal és la possessivitat i la gelosia i tot això es promou, o sigui que és una real estructural i si volem incidir i en aquesta violència doncs s'hauria d'especificar també com a arrel fonamental d'aquesta violència. És a dir, com dic, no, no és cap casualitat que tot el, fa, o, el 99% dels feminicidis siguin comesos per, per parelles o parelles de, de la víxima. Normalment aquesta violència es dona al moment del trencament quan la dona diu que trenca la relació i, i l'home no ho pot entendre això perquè tota la vida ens hem educat amb aquest, amb aquest model que, econòmic i a tots els nivells de relació que seria per tota la vida i de cop això s'acaba i de cop la vida no té sentit i molts cops mata la dona i es mata a si mateix perquè ja no té cap sentit també un altre fet que promou molt aquesta violència és l'espai on es dona l'espai de la parella no? de, de, de, de les relacions monògames que en general són espais aïllats perquè tot està pensat en base a la monògama i tots els pisos estan pensats això perquè convisqui parella aïllada i després els seus fills i en aquests espais aïllats doncs és superfàcil que, que s'hi desenvolupi la violència i que ningú la qüestioni perquè potser les úniques persones que la poden observar són els seus fills que l'hauran normalitzat des de ben petits i, i en tot cas no sé, els fills haurà no que tinguin eines per qüestionar-la. I si algú altre de fora veu aquesta violència en general és, bueno, això és, és personal, no? general, ningú es posa en els problemes de les relacions de parella, és com que, bueno, és cosa seva i, i en cas que vegin alguna cosa, potser serà molt puntual no? No. és difícil ser conscient de que pot ser una violència quotidiana del dia a dia d'una parella que es crida i que es maltracta sense necessitat d'arribar a l'ofísic mm. Bueno, això seria una mica molt bé general, generalment, bueno com afecta a nivell personal, després, més a nivell polític, no? O sigui, un dels capítols dels llibres parla de, de seguretat i llibertat. De, I que si proposem un altre model de relacions més lliures, hauríem de ser conscients que no, hi ha, no podem planejar llibertats sense seguretat, no? O sigui, que ningú apostarà per un altre model de relacions si abans no ens correm o sigui, unes relacions més lliures ningú, abord... ningú les adoptarà si abans ens correm la seguretat, i ara per ara l'única seguretat que tenim ens ofereix la monogàmia o la família, o sigui, quan estem xungues és... quan estem malaltes o quan perdem la feina o qualsevol cosa xunga que ens passi, al final acudim o a la parella o a la família llavors, mentre no cobrim aquesta seguretat que ens dona la parella o la família, no... ningú adoptarà un altre model. Ja i això és superimportant no? perquè en general les persones doncs, prioritzem la seguretat a la llibertat i és perquè la seguretat és com, és bàsic no? per sobreviure, llavors. tenir menjar, tenir refugi, tenir escalfor, sense això no podem sobreviure, llavors que alguns parli de més llibertat sexual o afectiva doncs en veritat podem sobreviure sense, sense sexe o inclús sense amor no crec que ha viscat molt bé però es podria sobreviure en canvi sense econòmic bàsic no, no podríem sobreviure I, i de fet també sí que ara parà vivim en una societat superabundant on realment podríem sobreviure no? sense, sense la parella però igualment si, ha, si ha, ha triomfat la monogàmia occident és perquè va, molt, va superlligat no? l'econòmic econòmica aquest model de relacions que d'alguna manera ofereix el màxim la, la màxima productivitat econòmica aquest model que prioritza això la, la competència en el, en el sentit que cada família mira per si mateixa i, i no en el col·lectiu sinó mira prosperar per sobre de, o a costa de, de, de la resta I Llavors, és important si volem planejar un altre model de relacions començar per canviar això començar per treballar-nos la comunitat, de relacions de la, la xarxa de, de suport Mulú, no? si, si no existeix això, o altra el poliamor no? que està posant de moda, inclús com a nou model, l'adoptar una nova fórmula màgica que, perquè és un les seves relacions que no s'ho vist eh, inclús per la tele. Doncs, serà només algú, un privilegi de, de la gent que es pot permetre perquè fer feina superbenestats o perquè és fill de papà llavors pot permetre aquest luxe, no? De... I si no tens fills doncs encara més bé i sí que pots tenir totes les relacions que vulguis i pots dedicar-te a la vida a això, a tenir vàries relacions sense preocupar-te de, de l'econòmic. econòmic. per l'altra gent que sí que s'ha preocupa de, de preocupar de l'econòmic, doncs senzillament al final l'única possibilitat que tens això és família i monogàmia i si volem sortir d'aquí doncs hem de crear xarxes més grans, més enllà de la parella. I això és lo difícil i per això crec que s'ha d'incidir a nivell polític i col·lectiu i entendre que això, que, que, que és superimportant adoptar-ho, bueno, treballar-ho políticament lo més personal, tot i que és el més difícil perquè en general totes les lluites polítiques, doncs, la majoria, crec jo, qüestionen més lo, lo macro, no? Lo, qüestionen o ataquen coses que estan molt lluny de nosaltres o coses molt abstractes, no? com el capitalisme. És una molt abstracte que, que és fàcil qüestionar-ho perquè no t'afecti a tu mateix. En canvi, qüestionar coses que t'afecten a tu mateix, que suposa autocrítica, pues, és, és molt més xungo, és una cosa que t'afecta el dia a dia i... i i també és molt més impopular, no?, qüestionar-nos, fer autocrítica que no pas qüestionar els rics, els poderosos, el capitalisme, qüestionar coses molt llunyanes que en fons també serveix per reafirmar identitat grupal, no?, quan tenim un enemic molt gran doncs també a nivell grupal això ens doncs, enforteix. I en canvi, qüestionar-nos a nosaltres mateixos, treure merda i veure que estem reproduint també explotació i... I, i dominació en les nostres relacions més íntimes, doncs pues això costa. També no sé volia exposar la idea de que crec que realment s'ha de començar per incidir políticament en el més personal o en el més proper a nosaltres començar per canviar la nostra quotidianitat no? perquè és l'únic que realment tenim la capacitat d'incidir-hi directament no, no hi ha cap excusa vull dir. si no ho canvies és perquè no vols si no canviem una institució o coses que estan per sobre la nostra és perquè realment no tenim aquesta capacitat directa no? diguéssim que com més proper a l'escala humana més fàcil és, és modificar o incidir políticament doncs, tant a nivell temporal com com d'escala, llavors, crec que és per aquí per on s'ha de començar, um, no sé, és molt fàcil canviar, o sigui, quan fa aquest llapis el puc trencar, en canvi, trencar els àtoms amb què està format el llapis ara no podria fer-ho, perquè és massa petit, o, o massa grans, no?, doncs destruir aquest bloc d'aquí davant no puc, llavors... Es veure això, no? que, que moltes ajuts polítiques estan enfocades a canviar coses que estan super fora del nostre camp d'acció i que a la llarga no no sé, també veig molta incoherència, no? No podem criticar els altres que no podem demanar a algú altre que canvi si no hem estat capables de canviar nosaltres mateixes. I a veure si realment s'hauria aconsegut això de que no es pot incidir políticament a tots els nivells sinó n'hi ha que tenir més incidència i n'hi ha altres que n'hi ha menys i crec que si bé això comença pels que en tenim més. Um... Bueno, bàsicament això és el que No sé, també és important entendre això com, vin, com es vincula monogàmia i, i capitalisme. No? D'alguna forma va totalment lligada. O sigui, la, la monogàmia és la, és la propietat privada aplicada a les persones. No? O sigui, la propietat privada sense mongàmia no es podria entendre. De fet és la real no? de la monogàmia, la, la, El fet de que perquè hi hagi propietat privada esteem transmetre els nostres béns o el nostre estatus social, a la següent generació i per això calia que hi hagués una sexualitat molt estricta perquè hi hagués fills legítims. I perquè hagi fills legítims, doncs això, ha d'haver-hi aquesta sexualitat estricta i exclusiva, malgrat que falsa, perquè sempre hi ha hagut adulteris, especialment per part dels homes, d'una forma més o menys encoberta. I, i és això. Bueno, no, no vull fer la xapa així molt extensament, no sé, crec que el més interessant seria això, obrir el debat i sé que és difícil perquè és, som, és com una temàtica molt personal però l'hora també és molt política i no sé, seria interessant veure com, no sé, com ho viviu, com... no sé, comentaris de la gent. Si sembla, obrim el debat, si no ja parlaré d'alguna altra cosa però no sé, o preguntes, voleu...